Catisma a 8. Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul. Toată ziua războiindu-se m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui spre tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? Toate ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locui vor lângă mine și se vor ascunde, ei vor păzi călcâiul meu ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei, în mânie popare vei sfărăma Dumnezeule.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 În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei tale, că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre tine a nădăjdit sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea.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 Fii oamenilor, dinților sunt arme și săgeți și limba lor este sabie ascuțită. Înalță-te peste cerul Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Curse au gătit sub picioarele mele și au împirat sufletul meu. Săpat au înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea.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 Degrăiți într-adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre îmbătesc. În străinatul sau păcătoșii de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni, mânia lor după asemănarea șarpelui ca a unei vipere surde care și-a stupă urechile ei că nu va auzi glasul descântătoarelor și al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor, măselele leilor le-a sfârșit Domnul. De nimic se vor face, ca apa vor trece, întindeva arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți, a căzut foc peste ei și n-au văzut soarele.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 Ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămâzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor și cine i-a auzit. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile, puterea mea.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 Dumnezeule, lepădatune ai pe noi și ne-ai doborât, mâniatu te-ai și te-ai milostivit spre noi, cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el, vindecă sfărâmătură lui că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime, adăpat ai pe noi cu vinul umilinței, dată-i celor ce se tem de tine semn, ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi.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 Spre idumeia voi întinde încălțămintea mea, mie cel de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va povățui până în idumeia? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea, de la marginile pământului către tine am strigat, că s-a mâhnit inima mea pe piatră mai înălțat. Povățui tu mai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui voi în locașul tău în veci, acoperi-mă voi cu acoperimentul aripilor tale, că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, datai ai moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam, rămâne în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul vei păzi,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 Domnul este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu. Ne în el toată adunarea poporului, revărsați înaintea lui inimile voastre, că el este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fii oamenilor, mincinoși sunt fii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune.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 pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme. întăritu sau în gândurile rele. Grăitau ca să ascundă curse, spusau, Cine ne va vedea pe noi? Iscodit au fără de legi și au pierit când le iscodeau. Ca să pătrunde în lăuntul omului și în adâncimea inimii lui.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 toți cei drept la inimă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și puruia și în vecii vecilor. Amin! Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeul nostru! Slavăție!